Scrupule, într-o parte a iurtei, lumini și culturi, în alta, ghețarul cu hoituri. Aș vrea să nu îmbuc furnici, nici vinete și nici secară, aș vrea să respir hrana, să pot cruța materia.